Я не встигла відповісти, як вона знову заговорила. Я теж їх не люблю, але ходжу сюди щоденно. Треба ж про когось дбати. Я кивнула і посміхнулася. Дбати про когось, бути хоч трошки потрібними, це теж ознака старості. Старенька жінка ще поплямкала губами, очевидно, наважуючись на ще одну репліку, і нарешті вимовила. «Перепрошую, але я чула вашу розмову. Знаєте, часом на старості літ слух заострюється, хоча вважають ніби навпаки». «Нічого страшного», – сказала я, і почала підводитися з лавки. «Ще хвилину», – попросила стара. «Довелося присісти». Вибачте, ще раз продовжувала вона, але не можу лишити вашу проблему поза увагою. Справа в тому, що я лікар. Я підвела очі до гори, о Господи, зараз причепиться до мене зі своїми нафталіновими порадами. Так, так, У минулому я працювала в четвертому управлінні. Ви знаєте, що таке четверте управління? Звісно. «Обслуговування вищого ешелону партії?» – посміхнулася я. А вже ж! У свій час була непоганим психотерапевтом. Вона опустила очі, а потім знову підвела їх. У них світилася гордість. Точніше, не непоганим, а одним з найкращих у Союзі. До мене навіть приїздили за кордону. «Ага», – подумала я, – «ось пояснення її досить вишуканого, хоча й старомодного вбрання». «Партійна лікарка. Певно, могла б розповісти багато цікавих історій?» «Дайте, ну, мені глянути на той папірець», – попросила вона, вказуючи очима на записку, котру тицнув мені до рук Олешка. «Я могла б їй взагалі його подарувати?» Піднесши аркуш ближче до очей, старенька прочитала прізвище лікаря, ворушичи губами, ніби куштувала його на смак. Я навіть подумки розсміялася. Зараз каже, як сержант з фільму «Діамантова рука» – «Шанель номер 5 Зрозуміло, – зневажливо промовила вона, повертаючи паперець. Сашко гарно кодує від алкоголізму. Це завжди було його найбільшим досягненням. Сподіваюся, ви не п'яничка? Я глибокодумно підвела очі і знизала плечима. Все може бути. Ми разом посміялися. Так от, почувши про вашу проблему, продовжувала стара, я не можу промовчати і не поділитись методом із своєї практики. Він не новий, але багатьом допоміг. Тільки варто поставитись до всього серйозно і добре налаштуватися. «Який ще метод?» – спроквола, запитала я. На мені ставили повно різних експериментів, і я задоволена результатом. «Розумію», – тактовно промовила стара. «Тоді просто вислухайте мою пораду. Зробите, як знаєте». Отже, ви кілька разів повторили це магічне слово, яке ми всі так полюбляємо. Яке слово? І хто ми всі? – перепитала я. Люди, – пояснила стара. – Ми, люди. А наше улюблене слово – якби. Я чула його тисячі, а можливо і мільйони разів від своїх пацієнтів, і не тільки пацієнтів. Якщо замислитись, кожен подумки вимовляє його по сто разів на день. Приклад, я впевнена, що зранку ви думали приблизно так, якби не домовленість з другом, я б нізащо не вийшла з хати, чи не так? Розмова почала мені подобатись. дуже подобатись, у відповідь, як я кивнула головою, саме так, я й подумала, проклинаючи спеку. «А якби не те яблуко, за яке я вам, до речі, дуже вдячна, я б не наважилася з вами заговорити».